Arghiezi, partea a lui arghezii îi datoresc o veșnică recunoștință, debutul meu editorial. Am început să scriu Miorița în vara lui 1950, după ce poetul îmi spulberase îndoielile și mă îngrădințase că sunt pe un drum propriu, bătut timp de 20 de ani de ucenicie, cu propriile mele tălpi. Literatura? O mie de inși se aruncă în mare și numai câțiva ajung pe țărmul celălalt. Te văd printre cei de dincolo, deși valurile îți stau împotrivă. Înnoată și ține -ți condeiul între dinți precum câinele bățul. Eu așa am făcut. Am lucrat la piesă vreme de trei ani și nu mi-aduc aminte ca în acest timp să-i fi citit ceva lui Argiezi, deși continuam să-l văd. Mai degrabă aș crede că i-am recitat din ea un oarecare număr de versuri plimbându-ne prin livadă. Munceam cu dărzenie, învăluit într-un orgoliu secret. În primul an n-am făcut altceva decât să exersez polimetria versurilor în planul psihologiilor. Fragmente pe măsură ce le scriam îi citeam lui Ion Luca, în casa căruia la vatra Dornei am lucrat două versi și de la care am avut multe de învățat, în ce privește meșteșugul dramatic. Tot acolo i-am citit lui Victor Papilian și ceva mai târziu lui George Vraca. Piesa o socoteam isprăvită în iulie 1953, dar lui Arghezii încă nu îndrăzneam să-i o arăt. Examenul mi se părea prea greu și mi-ar fi trebuit câteva certificări care de altfel nu au întârziat. Bătusem lucrarea la mașină și așa a găsit-o la mine într-o zi Șerban Cioculescu, care a luat-o să o citească și i-a arătat-o apoi lui Vladimir Străinu. Astfel întărit mă pregăteam să mă duc la mărțișor când o lectură făcută lui Al Mironescu și Vasile Voiculescu a avut darul să-mi deschidă ochii asupra unor lipsuri. Am refăcut ceea ce am crezut de trebuință și dactilografiată în noua ei versiune, Miorița avea să aștepte totuși 12 ani până să se vadă carte și 13 ani până să devină spectacol. În ordinea nefirescului, lucrul mi se părea firesc. La o vreme când Barbu, Blaga, Voiculescu, Bacovia nu aveau acces la tipar, eu, un biet anonim și pe deasupra handicapat de impardonabile cursuri extraliterare, nici nu mă puteam gândi la așa ceva. Arghezii el însuși în tăcere, își vedea de casă și de copii, se înfrunta cu lipsurile zilnice și nu cârtea. Ce mai scrieți, domnule Arghezii? Dragul meu, pentru mine toată viața a scrie a însemnat a publica, acum și ridica din numeri. Domnule Argezi, dar cum rămâne cu pagina aceea zilnică, obligatorie? Aceea e cu totul altceva, s-a lăsat el prins de bunăvoie. M-a poftit în lui și mi-a citit fragmente din Cântare Omului. Ceva mai târziu, din 1907, dacă nu cumva le pomenesc de andoaselea. Presa îl ignora, o generație de tinereți se ridica fără a cunoaște. În societate eșa foarte rar și atunci era tratat ca un oarecare. Odată m-a invitat să-l însoțesc într-o sală de teatru, unde generele său din acea vreme, actorul Mircea Anghelescu, participa la un concurs de promovare în arta dramatică cu un text din Shakespeare în traducerea socrului său. Nu prea multă lume pe scaune, familiile actorilor și probabil colegi. În falță, juriul. Orice concurs produce emoții. Și nu numai pe scenă. Mircea Anghelescu curatase un final din pricină că, împiedicată, cortina nu-i căzuse corect exact pe ultima silabă și era nervos. Scena trebuia reluată. Văzând că în sală se fumează, Arghezi și-a aprins o țigară. După numai două-trei fumuri, oarecare responsabil s-a ridicat cu autoritate și a întrerupt scena. Vă rog, stingeți sigările. Nu o voie să fumeze decât o vară și din comisie. Arghezi era singurul din spate care fuma. Scuzați-mă, a zis el, omorându și sigara, nu știu de ce aveam impresia idioată că fac parte din comisie. Incidentul nu a fost luat în seamă. Concursul a continuat, fără să se noteze că beneficia de un text Shakespeare Arghezii și că era de față. Acesta, la rândul său, nu s-a arătat indispus de anonimat, ci mai degrabă de faptul că eu îi apărusem pentru prima oară într-un costum civil. Nu-mi place așa. Noroc că ai barbă deasă și nu ți se vede prin ea nodul de la cravată. Viața literară trecea pe lângă el cu suverană suficiență de sine. Unele articole denunțau asmuțitor o așa-numită literatură desertar a celor ce erau bănuiți că scriu fără să publice. O mare nerozie exclama Arghezi, Sertarul trebuie să facă parte din recuzita obligatorie a adevăratului scriitor. Numai în gazetărie, foaia de pe masă a descris pleacă direct la dipar. Literatura pretinde un stagiu intim de așteptare, de luni, de zile și uneori de ani. Sertarul e un fel de purgatoriu, de unde pagina pleacă în veșnicie sau în neant. Încurajat de asemenea povețe, m-am hotărât să țin și eu piesa la poz de ochii maestrului, și să-i o arăt doar când o nouă lectură, atentă și severă, îmi va șopti că merită. Îmi spuneai că scrii o mioriță. Mai am încă mult de lucru. Las că -o arăt eu. Începând cu 1954 sau 1955, Arghezi reintra în literatură cu traduceri din Krülov cu versuri pentru copii și cu pagini din trecut. În primăvara lui 1955 triunfa cu 1907, fostă literatură desertar și era decorat cu ordinul muncii. De ziua sa de naștere, m-am întâlnit la mărțișor, ca de obicei, cu soții Gherginescu Vania, cam pe la ora 11. Argezi nu era acasă. Doamna Paraschiva ne-a rugat să-l așteptăm. S-a întors într-o mașină, urmată de alte mașini și de o droaie de editori, redactori și reporteri, care i-au umplut biroul cu volume noi, frumos legate în piele. După urările de rigoare și la o vreme, noi cei trei, simțindu-ne cam de prisos, ne-am pomenit într-o odare de alături și i-am rugat-o pe Paraschiva să-l cheme puțin pe soțul ei, fiindcă am vrea să ne luăm rămas bun. Cum se poate, ne-a întâmpinat el, dumneavoastră rămâneți cu noi la masă. Apoi, țintindu-ne prin ochelari, Dumneavoastră ați venit la mine în ziua asta și atunci când domnii de alături nu veneau? Am prânzit împreună și am rămas până către ora cinci când se anunțase vizita lui Beniuc. În timpul mesei, domnița Gherghinescu s-a arătat consternată că anfitrionul primise în dar o mașină. De fapt, nu era o mașină adevărată, ci o ifa mică și cochetă pe care Mițura s-a și grăbit să o boteze ifița. Și chiar ați acceptat, maestre?" De ce nu?" a zâmbit el lejer. Crezi, dumneata, că eu nu merit o mașinuță în schimbul unei tipografii?" În același an, poetul devenea membru al Academiei. Prin ora circula anecdota că arghezii aștepta în fața casei când un oarecare director a venit să-l conducă la Academie. Vă cer iertare, maestre," a zis acesta sărind din mașină cu ochii pe ceas, Am întârziat cu zece minute." Asta n-ar fi nimic, dragă domnule, a răspuns poetul. Mi-mi se pare că a întârziat cu zece ani. I-am povestit-o la aproxima mea vizită așa cum o auzisem, iar el mi-a confirmat-o În același an l-am întâlnit la mărțișor pe profesorul Alexandru Balaci, căruia Ariezii m-a recomandat drept scriitor și pe care le-a făcut să-mi spună că așteaptă de la mine un manuscris. Am explicat că nu am decât simple încercări, că încă nu sunt pregătit pentru tipar și că maestrul exagerează. După plecarea oaspetelui, m-am înfuriat de-a binelea și i-am reproșat lui Arghezi că vrea să mă nenorocească. Dumneavoastră ați debutat la 47 de ani. Eu nu am decât 34. Încă mai pot să aștept. Eu am ieșit de unul singur și mi-a fost greu. Dumitale ți-am făgăduit că îți voi prefața antia carte și am de gând să mă țin de cuvânt. I-am spus-o și lui Balaci, făți un volum și du-te la editură, dar te sfătuiesc să stai de vorbă numai cu el. În orice caz, nu am de gând să încep cu poezii. Începe cu ce vrei, dar fă-o. Ce ciudate sunt resorturile memoriei. Ziua în care Arghezi îmi spusese că în va prefața antia carte ar fi trebuit să însemne o culme a emoțiilor mele de scriitor, o dată pe care s-o înscriu cu chinovar în calendarul devenirilor mele spirituale. M-am căznit deseori, și nici acum nu-mi pot aminti când, unde și în ce context a făcut-o. Poate că, la vremea ei, am luat-o drept o glumă gratuită, vecină cu ironia. Sau poate că nu gândeam că o să ajung vreodată la tipar. Scriam ca să scriu, căci altfel nu se putea. Acum când făcăduința devenea certitudine, eu mă făceam arici și opuneam perspectivei o rezistență cu țepi. Nu cred că e vorba neapărat de modestie nici neapărat de ambiția unei lansări glorioase. Rezistența mea a durat vreo doi ani, atât cât au durat și insistențele maestrului. Până la urmă, am depus manuscrisul Mioriței la editură și de abia atunci i-am dat și lui un exemplar să-l citească și să scrie prefața. Câteva luni de zile nu mi-a vorbit nimic despre el, nici că l-a citit, nici că nu l-a citit. Părerea nu i-am aflat-o decât la 7 ianuarie 1958, de ziua numelui său. Poetul, din motive de sănătate, se mutase într-o casă de lângă piața aviatorilor și acolo l-am găsit pe profesorul Alexandru Rosetti, căruia, prezentându-mă, i-a vorbit în fața mea cam în termenii pe care aveam să-i citesc, ceva mai târziu, în predoslovie. De-abia atunci am început să fiu fericit și să cred că voi fi autorul unei cărți. La 3 iunie primeam o copie a prefeței, dactilografiată, cu corecturi de mână și semnată autograf. Nu însă din vina editurii au trebuit să mai treacă încă șapte ani pentru ca manuscrisul meu să reintre în circuitul lecturilor de rutină și referatelor de rigoare. Conducerea se schimbase, director era Ion Bănuță. Mihai Gafița funcționa ca redactor șef. Nu mă puteam plânge, bunăvoință era destulă, dar lucrurile mergeau destul de rău. La 21 mai 1965, poetului se sărbătorea vârsta de 85 de ani. Casa lui, atunci în strada Arhitect Cerchez, era plină de notabilități literare. La cupa de șampanie, anfitrionului s-a năzărit să se intereseze public de soarta cărțimele și s-a făgăduit că aceasta va pleca în curând la tipar. Nu de alta, a adăugat el dar sunt nerăbdător să-mi văd și eu prefața publicată. Pe scaunul din stânga mea era Veronica Porumbacu. În cinstea Mioriței mi-a șoptit ea ciocnind cupa. Atunci am știut că nu va mai fi nici o piedică. Manuscrisul ședea de multă vreme la Mihai Petroveanu pentru ultimul referat. În vara acelui an, Arghezi, suferind de ochi, a plecat la Geneva pentru tratament. Întors la București, mi-a dăruit dactilograma originală a Predosloviei cu o dedicație autografă pe prima pagină, datată octombrie 1965. Cartea era trimisă la tipar, dar în aceeași lună eu plecam pe multă vreme în America, unde aveam să editez de-a lungul anilor numai puțin de 11 almanacuri. Arghezi mi-a dat o colaborare pentru primul din ele, dar nu a mai apucat să-mi dea și pentru cel de-al doilea. La despărțire, m-a întrebat dacă îl lăsasem la editură și o poză. Așa ceva nu-mi trecuse prin minte. Eu, poză, cred că am și roșit. Când ajungi la New York, să-ți faci o poză și să o trimiți la editură. să mi -o trimiți mie și le-o dau eu. Să-i spui fotografului să-ți pună firma pe ea în față să se vadă. Vor fi destui care să se bucure. Dacă nu trimiți poza, să știi că îmi retrag prefața. Poza am făcut-o pe Broadway, într-un studio în care se chema Bluebeard. Cartea a apărut în anul următor și am primit primul exemplar cu poșta aeriană. Splendid tipărită, am luat-o cu mine la o plimbare seara, prin uriașul furnicar al metropolei, unde mă aflam cu unele treburi. La întoarcere mi-am găsit colegul cu care împărțeam o cameră de hotel așteptându-mă. Ce e prin oraș? Eram vesel, foarte vesel. Nenorociții ăștia de americani sunt încă insensibili la cultura europeană. De un ceas mă plim pe Broadway cu o capodoperă sub braț și nu mai are nimeni în seamă. Nici măcar televiziunea. Capodoperă? Arăs el. Ai și început să ai fumuri. Ce fumuri, frate dragă? Capodopera e aici, pe primele șase pagini. Peste un an reveneam temporar în țară și găseam două morminte cu țărâna încă proaspătă în grădina mărțișorului. Vă mulțumesc, domnule Arghezi, și mă rog de iertare dacă aceste amintiri vor fi tulburat ceva din îndelunga sfânta noastră sufletească intimitate. Le-am spicuit de aici de acolo, la statura ceasului de acum. Pentru celelalte e încă prea devreme sau poate prea târziu.